«До Києва справи там якісь у нього?» І він, нічого не сказавши, її очі зблиснули гнівом. «Ну, нехай! Приходь ти, неодмінно, чуєш?» У голосі не прохання, але ління. Олег, хто зносився душею вгору, то падав у прірву, безнастанно думав про Лукію, молив, щоб приснилася йому. Вона ж не снилася, але з мислі не йшла. А вився довкола неї з серцем, любов заполонила його всього, і він ходив, неначе очманілий, те помітив Василь Гордійович, але приписав гайдамацькому літопису. Селянський син Олег не хотів їсти дармовий хліб, допомагав чим міг чорним по господарству, рубав хмиз, засоли з Лідією Григорівною огірки, поливав капусту та помідори, бо засихали, воду довелося носити відрами від річки, а також їздив з Василем Гордійовичем на рибу. Не вельми вдало упіймались десяток густірок та два чи три підлящі. А в душі всі ці дні танцювало, дзвеніло в неділю, в неділю, в неділю. Від солодкої тривоги забивалося серце. Водночас у нього гострою глицею поколював жаль за гіполитом. Розум підсовував лиху втіху, до кінця боявся виповісти навіть у думці. Він би не зустрічався з Лукією, не мав би надії на неї, якби не і Политова, хвороба та смерть. І щось квилило і печалилося в ньому. Хвилинами аж ненавидів себе, адже раніше жодного разу ніколи нікому не сказав неправди. Це знали батько та мати, знали в класі. З тим йому кепсько жилося. Іноді перемовчить, якось одмелиться, але будувати щастя на брехні що з ним зробила любов? Він, мов сліп, усліп, отерп душею, сахався. Невже щастя одних загніжується тільки на горі інших? По ріці ходили хвилі, падали долу і пружно зводилися очерети. Дві ластівки летіли над Тясмином одна далеко від одної. В якійсь сув'язі, бо коли одна повернула на луки, повернула й друга. Рибалка виймав попід ситнягом жаки, витрушував у чолен рибу, човен гойдало. Долго вербові відтяли тілу за вітром, здавалося, що й верби хочуть відірватися від землі, та не можуть. І в тому зеленому маєві він не одразу побачив третю ластівку. Вона постала перед ним, немов витернула з вербового кипіння, і він відступив. Бо ластівчині кулачки були стиснені, очі палали палом, пропікали його аж до самого серця. «Ти не цей потурнак, поганець, він не поїхав до Києва, він помер. Це ти, ти, я хоч би провідала його, згинь з моїх очей навік, будь проклятий!» І побігла вподовж греблі. Олеш пізно отямився, кинувся за нею, вибіг на луку, але її ніде не було. Хвилювався очеред, хвилювалися лози. Оталами котилися зелені хвилі, таємничі й грізні. Йому аж притемніло в очах, серце било пострілами. Воно провіщало, сталося щось таке, що ляже чорним карбом на все його життя. Дві ластівки пролетіли поруч, одна з однієї сторони, друга з іншої. Він йшов, хитаючись. Це кара йому, кара за все, за всі переступи і недоступи, за гріхи його і не тільки його. Не знайшов Лукії ні другого. Ні третього дня. Пантрував її на греблі, тулявся біля млина, поки його не прогнали звідти по молці, ще й трохи не побили, прийнявши за злодійського навідника. Олег вирішив шукати Лукію в селі. Ходив, розпитував, але люди тільки знизували плечима та розводили руками. Врешті одна жінка, яка везла на велосипеді з поля два мішки бур'яну, щериці, було видно через дірки в мішках, перевісивши їх через раму, здивовано глянувши на нього, сказала... Лукія? Та це ж, мабуть, сичиха. Та, що під лісом, у кучі. О, ну, тамо. Іншої в нас немає, тільки вона. То справді була не хата, а куча, прикидана соломою, хмизом. Якісь обапили з двох боків, підпирали чи тримали хмиз та солому. Одинока зозуляста курка на ледве помітному протопті біля пнища порога яка зляконо закуткудакала, зірвалася і полетіла побіла в бузинові хащі. На те куткудакання прочинилися двері, і на порозі стала «Відьма не відьма, людина не людина, стара-престара баба з розпатленим сивим волоссям, з єдиним зубом у розтоленому роті, з більмом на лівому оці». Йому враз згадалося «Лукіє, в голові вітер віє!» Це за нею бігали з галасом діти по медведівському базарі, і їх прогнав чорний. Стара мружилася проти сонця єдиним оком і справді була схожа на сечиху, яка вилізла з дупла. Олег відступив на крок. Я долокії, забелькотів, не пізнаючи власного голосу, до молодої Мельниківни. Стара стояла непорушно, а потім, дивно, по пташиному витягла шию, простерла до нього руки зі скрюченими пальцями. «Це ти, ти, потурнак, ти вбив його, будь проклятий!» Олегові на голові поп'ялося корчами волосся, холодною гадючиною обвив груди жах. Він тіпнувся, а далі рвонувся і, не розбираючи дороги, побіг через поле. Сидів на тапчані, втупивши в пітьму очі. Десь двічі полукнула сова і умовкла, Здалеку долинуло ледь чутне диркотіння мотоцикла. Пізній тракторист або комбайнер вертався з поля. Якщо це сон, подумав Олег, то що ж тоді таке ява? Він увесь день пролежав на тапчані, почувався розбитим, стермосованим, спустошеним, майже хворим. Не розумів ж сам, що з ним було, було чи не було. Почувався пригніченим, постарілим. Щось пролетіло, промайнуло над ним у ньому. Забрало силу, згнітило серце, налило йому мукою і печаллю і подумав, що надто перейнявся чужими долями, надто заглибився в чужі життя, і вони покликали й забрали його до себе. Наступного дня Олег вибрався в Київ. Міра його душі переповнилася, вже була нездатна щось вбирати, та й приспіла пора навчання в аспірантурі. Перед від'їздом вирішив ще раз поговорити з чорним,